Inna alhamdulillah, në ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu wa nauthu billahi min shururin anfusina wa min siy'ati amalina Min yahdihillahu fela muzillelah Umen yudhlil fela hadiyelah <todic> Wa ashhadu an la ilaha illa allahu wahdahu la shalika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasooluh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 O kulla bidatën dhalale O kulla dhalale të në finnar Ka folur profetir sallallahu aleyhi sallam Shofo dhe ti për fitnet U ka folur atyre shumë Që të ruhën prej fitneve Sepse fitnet janë ato të cilat e shkaterojnë i manin jeriut Edhe në zjerin e të për para Allah të zhveshur Pa asë një pun të mirë e zhysin e të në gjehenem, dhe në kone fundit ato fit dhe bërën shka që të nëzirë njëri u farë nga islami. Dhe profetis sallallahu alai sallem ka të reguar në disa hadithe për të cilësit e fitëneve, që njëri u të njohë ato kur të vinë edhe e të ruët për tyre. Edhe pse, profetis sallallahu alai sallem ka të reguar fenë islamet edhe e ka sjeruar të dhe dihet se kush e ndjek fenislamën e pastaj nuk bën në fitën e mirë po nga mëshira e madhe që kishte për umetin e tij ajo asojë edhe më shumë që nëse njerëzit do largon nga e vërteta do ndodhi kështu nëse do largon nga e vërtetë do ndodhi kështu nëse do largon nga vërtet, e vërtetë do ndodhi kështu edhe do ndodh pastaj kështu edhe kështu edhe kështu por do treguar që dalë nga e vërteta që njerëzit në fitën e dhe mënyra vetme që i ruan ata është i kthehen Khorani dhe sunetet. Nga të regu hodhe i fja rëdja lanu, në jether që të transmitohet për ti, nga ka të reguar se si njihet fitën e ja. Si mund të di i vetën njëri ju që a i ka rënë në fitën e apo ja. Jo? Kjo është një pëshorë shumë bukur, shumë e qarë, të shikoj shdë njëri për i neshtë të kë vetë e ti, që të daloj i vetën e ti a ka rënë në fitën e apo ja. Jo? Sëpse, po vdhe zërë fitën e ja, nuk ka ndonjë lajmëtar të veçantë që do t'i thot njerëzve ju keni rënë në fitnë. Por kundrezi njeriu kur e bën një veprim e bën duke menduar se po bën diçka të mirë. Edhe shumë rrallë mund ndodhë vetëm kur dojë do lajmëdhua dhe kjo shumë pak që njeriu ta di kjo sh që është fitnë dhe shqet të futet në të më dëshirin e tij. Përkundërzi në shumicën dërmuese të rasteve dhe në shumicën dërmuese të njerëzve ata nuk bien në fitnë vetëm se duke me nduar sa ta po bëjnë një vej për të mirë. Kull hëllu në bjokum bil aksërin e amala, thua e atu tregojmë juve për ata që kanë punë më të humbura, ku shë më të humbura të ka Allah ome punë që bëjnë? E ledhina dhalla sajë u finë hajatit dunja, ata të cilët kanë humbura në punë të tyrën dunja, o hum jëhsebuna në hum jëhsinuna suna, edhe ata me ndoni se po përnë një mirë. Këta e njerëz më të humur dhe më të shkatruar Ata dhe cilët Veponin që fa vepronin dhe kujtonin Se fa vepronin pun të mira Këta e janë të humurit të këllohë Thot hudejfe Nëse dëshiron Këndë njerë i për ju shtadi A ka rëm në fitën e apo jo A të herë le të shikoj A e konsideron halal A të që dikur e konsideron të halam Apo jo Nëse po atë herë i ka rëm në fitën e Shikohet vetën të ndër dhe shikohet shdëkën tjetër. A ka pas konsideruar dishka haram dikur dhe sot e bën halal? Ose të kundrëtën? Nëse po, dije se a i karën në fitënë. A ka bërë alloh haram të lëgje? Po. A ka thënë kjoj që ka thënë alloh dikur që kjoj shë haram? Po. Sot përse e bëri halal? Filon mirë po, justifikimet. A tërdi e se kjoj karën në fitënë. Kjo është fjallë a pëdhejfës. Edhe këllu i fjale normalisht shumë dhe do bishme për të gjithë ne. Për vete tonë e që të ruen vete tonë nga fitënet edhe këshidoj ma të qenë rrët nesh. Shikonim dhe zukur fitënet ka në ardhur që në kohën e profetis sallallahu a sallam e qëfar më më thua të mbas një mjë e 400 mjetësh. Trasme tonë më samib në zëjtë. Thot, do një një her profetis sallallahu a aleyhu sallam në një prej kodreve të medinës. A e shikojnë ju o të që shikojnë? I, I than jo i dërgore Allah. Tha unë po shikoj fitnët që ja ato bije në dërmjetë shtëpive tuaja si gjbije shi ju. Valë të farë duhet thot njëri ju për kohën e sotme. Kur që në kohën e profetis sallallahu alesellem e i thot po bije në fitnë si gjbije shi ju. E thash në hytë bëne kaluar që fitet janë ato sprova të cilat e fuusin njëri në një gjyrafë. Ka mundsi ta nxjerrim fare nga feja? Ka mundsi mos e nxjerrim kafeja? Një musliman këtu në vendin ton ka parë një ëndër, po a them tek kush domethënë është çuditshme. Fot kam parë ëndër sikur bini derra nga qielli, edhe kujt i binit derri e nxirtë nga feja fare. Ktu ë, në vendin ton më po qen fjalë. Sot kam parë sikur bini derra nga qielli, edhe kujt i binit derri për sipër e nxirtë nga feja fare. Allahu na ruaj. dhe profeti sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë që ëndër është 146 e profecisë. Thot un po shikoj fitnë që që janë të vijnë bie ndërmjet shtëpive tuaja si biesh ju. Kjo është nga kona e profetit sallallahu alejhi dhe sellem. Kodet sot me fitnën shtuara, janë shtuar shumë. Nuk ka lënë njerë i paprekur. Transmetohet nga Um Sulameh, thot. U zgjuajë njëherë profeti sallallahu alejhi dhe sellem, minat i trembur. Edhe tha subhanallah Qëfar pasurish kanë zbritur sot Edhe sa e sa fitne kanë zbritur sot Në mënë profetë ose në pa një andër Edhe në andër ju të reguaj që po zbrejesin shumë e shumë fitne të njerëzit Edhe u tremë për kësa gjeve edhe tha Sot kanë zbritur shumë, shumë fitne për njerëzit Edhe pasaj thot Profetë i sonë allahulli sëllet Thot kush do t'i zjoj Grat që ndodhen në prodhomën gratë të tij. Kush do t'i kus zgjoje ato sot se mbase që kush do të zgjojë që të falë ato. Kush do t'i zgjojë gratë të falë ato sepse mbase ndonjë person do të mund të jetë i veshur ndënja i zhveshur në hirët. Dhe kjo tregon që falja, namazi, faze nafile të një prej skaqeve që thoth, e ruajnë njeriu nga fitnët. Sot kush do i zgjojë ato sot që të falën sepse mbase një person mund të jetë i veshur ndënja i zhveshur në hirët. Mundet shumë i veshur shumë një në dënja, i veshur trash, si pas modës e më radhë, por a i të këllohë subhanu të ala nuk ka asin dhe robe, sepse punë të ti janë të azjesuar të këllohë subhanu të ala. Thënë basë e një përso mundet i veshur në dënja, por a i e që i shveshur të këllohë subhanu të ala dini gjukimit. Dhe e keqëja e që i nuk e kuptoj një i shveshur, ati duke të dhe, dhe burë i mirë, por a i të këllohë subhanu të ala Dhe ajo transmetohet nga Zejle ibn Du'ash, thotë: Doli një herë profeti sallallahu alaihi dhe selemi trembur. I shehë skuqjur fytyra dhe tha: "La ilaha illa Allah". Mirë për arabët, po mirë për arabët, sepse ai ishte mes arabëve. Dhe sepse Islami atëherë ndodheshe mes arabëve. Thotë: Mirë për arabët për një sherrri që pa afrohet sot të shhapur nga muri i xuxhma xuxhëve kaq dhe bëri me dorë. I thot Zainab, ithash o i dërguar i Allahut, a do shkotrohemi ne kur ndër ne janë njerëz të devotshëm? Po a do shkotrohemi ne kur ne kemi njerëz devotshëm mes nesh? Domethënë, si ka mundësi që mes njerëzve të devotshëm bie dënim për Allahu subhanahu wa taala? I thot profeti sallallahu alaihi wasallam, po, thot kur të shtohet çon pisllikun. Dhe ky hadith tregon që me kalimin e viteve dhe shekujve, shekujve pislliqut do shtohet. Shikojë vallallë historinë dhe shikojë se si janë shtuar pislliqët. Shikojë se si i bëhet sot reklama të keqës. Shikojë se si janë ndryruar peshorët. E keqja ku ndrohet e mirë dhe e mirë e keqja në mënyrë globale, jo vetëm në një një një vend, në një krahinë apo në një zonë apo në një shtet. Në mënyrë globale i bëhet reklam keqë sikur është mirë dhe i bëhet reklam të mirë sikur është keq e për të trembur njerëz të për të argur po ai. Wallahi sot ka arritur gjendja në at pikë që njeriu ngelet i hutuar nuk di nga ç'kojn. Edhe odhay faridillah nuk kur është pyetur për fitnën se kush është fitën më më dhara ka thënë fitnea ma, më ma, madh është fitne në cilën njeriu i jepet njeriu të zgjidhë ndërmjet mirës dhe të keqes dhe nuk di ç'zgjidh. Nuk dikos zgjidhë vajgë ngatruar çështjen e më të mirë, keq se nuk dikos zgjidh një njeriu, është hutuar. Është verbuar nga gjunafa dhe s'di çfarë zgjidh. Po do të shkatërromi kur ndër ne janë njerëz të mirë, po do të kur të shtohet puslliku. Kur të shtohet puslliku, pastaj vjen dënimi i Allahut për të gjithë, e pastaj do rinjallën sipas njerëve dhe çdo kush do marr atë që meriton tek Allahu subhaneh ve taala. Profeti sallallahu alaihi wasallam na paositni hadith që të shqejtojmë për të bërë pun të mirë para se të vinë fitnet e mëdha. Tashmë fitnet kanë ardhur, e pritet të vinë akoma fitne më të mëdha. Fitne të cilat kur vjen e reja e para që ishte e vjetër duhet të vogël para saj. Pastaj kur vjen një tjetër mbas asaj, ajo që ishte përpara duhet akoma edhe më vogël, e kështu me radhë vijnë më të mëdha, më të mëdha gjithmonë duke u zmadhuar, duke u shtuar. Duko usmëdhuar në modhsi, duko ushtuar në numër, vin fitë gjithmonë në të njëjtën formë. Edhe ato vërtet, të safet, edhe të lori, në të vërtet, vetëm se pastrohen saftë dhe bëhen shaqe shumë njerëz të largohen në vërtetë nga feja islame. Qoll profetit sallallahu alaihi wasallam. Shpejtoni në punët e mira, domosht shpejtoni dhe bëni punë të mira sa më shpejt. Dhe mos i shtyheni ato. Por para se të vinë disa fitne që janë si copa të, të natës, fis të zeza. Do të shpejtoni për të kryer punë mira, mosi mos i vononi punë mira, do derë, do përpara se të vinë disa fitne të të cilat janë si copa të, të natës të zeza pis. Tot në to gëdhihet njeriu besimtar dhe ngryset qafier. Ktu I bëmpyt e shdo kush vetës ti, a ja mund për i tyre. Nësë dëshion të atisha e për i tyre, po jo peshoj vetën tënde të koranit dhe të sonetit. Mo se peshoj të ajnë logjit e njerëzve, a hasta logjikat e njerëzve. Por peshoj të koranit dhe sonetit dhe të regohi si në qenë vetën tënde se vëllaj. Po që e se ti nuk të regohi si në qenë vetën tënde, vetëm se vetën tënde të mashtrojë, vetëm se vetës tënde ke përdi bërdëmë. Po që ze ti nuk e përdor për si shohur siç duhur, siç duhet, atëherë ta dish se ti vetëm tate do marrësh në qafë dhe vetëm qaf vetë stëndi vështëm. Sot gëdhjet personi besimtar kryesë të xafir. Nuk është kusht që ai ta di vetën që është xafir. Përkundër asaj, ai është vetëm besimtar. Ai di vetëm besimtar, mbasi dukoe vetëm dhe burri mirë, mbasi dukoe vetëm i devorshëm më, më radh. Por kë nuk do të thotë që ai është devorshëm as i mirë tek Allahu subhanahu wa taala. Subhanallahu ve te qallohu madhuar gjera nuk peshohen siçi peshojn kryesat. Te qallahu subhanahu wa taala gjat peshohen vetem me personet e, e vërtetës. Prandaj i thot profeti sallallahu alajhi ve gdhijet 10 besimtarë dhe ngryset qafir. Edhe pse ti duket vetja besimtar në të vërtetë. Edhe ngryset besimtarë, do të ngrye edhe gdhijet besimtarë kryzët qafir dhe ngryset besimtarë gdhijet qafir. Domethën bën një kohë shumë të shkurtër, gjysmë dite, për një gjysmë dite, për një çrrëk dite ai ndron fen. E ndron fen. Nuk usht kuptimi ndron fejë, që i thot vetes vet krishter apo xifut apo bektashia, po pa feën në radh. Por ai bën një lloj gjë të tillë, e cila është në të vërtet ndrinfeje ose dalin e feja, edhe pse ai aty duket vetë sikur e zhburrë mirë dhe akoma vazhdon të jetë besimtar. Thotë shet fenën e tij, i thot për pak dhunja. E shet fenën e tij për pak dhunja, për hir të pasurisë, për hir të karrigës, për hir të postit, për të bërë çefin Armi gjëtë islamet, e mëradh, aje shetë fene vetë, shetë një pjesë të festi, edhe pasta i duke vetë, përse i se është burimia. Kjo është fitë nërë, edhe kjo person që u të mëftun. Nga Abdullah më në omër tërgoat, thot, ishim ulu njërë të përfejt i sënë Allahun i al sëllëm. Në kjo hadith, tërgon detaj në hadith që vërmën në tani. Kur dhe vi koha që njëjë dhe dhe shetë se fene tijë dhe dhe gdhijë dhe besin fot i shumulu një me profetin sallallahu alaihi wasallam. Dhe ai përmendi fitnën. Dhe foli shumë për to. Domethënë përmendi shumë fitnë. Deris sa thot përmend fitnën e talhlas. I tha një person O dërguar i Allahut, ç'është fitna e talhlas? Tha, në të fitnë do të ndodhi, domethënë ia një mbathë njerëzët vrapit, edhe do të ndodhi paçkitit, do marrë njerëzë pasuritë. Sesi dëntë këto fitnë këto di Allahu subhanahu wa taala. Por para se të ket shumë fitnë të tjera. Edhe është qërë të fitën e tullë ahlas, në shkënë djetarët që ka shfigurë të hadith Sepse kjo fitën është e pandashme nga njerëzje, nuk do të ndajt për i tyre Nuk do të ndajt kjo fitën e, pa ndaj është qërë të fitën e tullë ahlas Ky është koptimi në gjurë në rabi këtës ahlas Thot, pastaj do dhvi fitën e mirësis Fitën e mirësis e cila do të rri njerëzë të më thënë mirë, do të duket mirë, e ëmbë, lësh Tot do të vi fitne e mirësisë, tot tymi i saj ndodhet poshtë këmbëve mia, për mija, një personi që pretendon se është prej meje, por ai nuk është prej meje. Tot miqtë e mi janë ata që janë të devotshëm. Edhe pse ai shpërfiton profilson, por devotshumi nuk ka lidhje me dërgojën Allahu subhanehu ve te selam. Pastaj mazin ndodh kjo, njerëzit do binë dakord për të vendosur pas një person, i cili do qëndroj shumë pak me syre. Do qëndroj shumë pak me syre. Më pas do vi një fitne e Ezez, ster Dhe dhe një fit në Ezez, ster A cila nuk le njeri Për ti u meti Pa e goditu një shuplak Thot nuk do le njeri Për ti u meti pa e goditu një shuplak Dere sa kur të thuhet Ajo është duk A të herë ajo dërështohet shumë Në këtë moment Këdhijet, këdhijet njeri u besimtar Edhe ngruset qafir edhe, edhe thot në këtë moment Njerëzit do ndaha në dy grupe një grup në cilin ka iman edhe nuk ka në ta hipokrizi dhe një grup në cilin ka hipokrizi dhe nuk ka në ta iman kur të vi kjo kohë për i të një dëgjalin ditën të, në të ditë ose të në esërmen në më dhenë shumë apër ditë më zidë dhe për i të dëgjalin të duvi shumë shpejt trasë më të një më Ahmet e Budaud dhe tjër o dhe e zë kjo është një hadis madhështor dhe mënyrës e siru Çi tregon këtë hadith mështror më janë të qartë nga Kur'ani nga Suneti. Ka po pas litaret Allahut ti të shpëtosh. Nuk djen asnjë gjë keqe pa ka po pas litaret Allahut subhanuhu teala. Problemi qëndron që gjithë njerëzit nga jeta të cilën jetojnë mështrohen, mështrohen nga realiteti që jetojnë, mështrohen nga zbukurimet e kësaj jete, mështrohen nga problematika dhe nga dyshimet që u hidhen dhe nga hepsi të dynjas, për këtë arsye ta bie brenda fitnë, sepse fitna siç e kemi përmendur në hyjmen e kaluar është si puna e helmi që hidë të këmjaldi. Ajo është e e mëllë kërë ha, por, po që se ha vë desë për saj. Përdo në këtë rast, a i që vëdesë është imani jëtë. Thot, dhe jërë sa thot të vijë një fit në e zezë tërë, nuk le asë një person për këti moment për e goditëm i shuplak. Dersa kur të mendoj, njëzë që kërë u shduk, maroj me ka që të më thënë, atë her, atë, ajo dështo të dështoh Në këtë do ndodh një sfond shumë i madh për besimtarët. Sa sa njeriu e shet fenë vetëm edhe për pak. Shene, e shet fenë vetëm edhe për diçka të vogël. I thot ai domthon bëj këtë po qesën dëshirojnë që ne të lëmti besimtar. Po këto pollut, unë do ta bëj të llojë të mlent të besimtar, por çan besimtarin. Besimtar nga të lloj besimtar që kënaqin shejtanin. Atëherë, ky lloj besimit nuk ka vlerë tek Allahu subhanahu wa taala. Fot gdhieht robi besimtar dhe ngryset qafir. Kjo është fjala e Profetit sallallahu alaihi wasallam. Thot në këtë në këtë kohë do ndan njerëzit në dy grupe. Dhe kjo është natyrë e sprovës. Sprova gjithmonë i ndan njerëzit, i ndan njerëzit në dy grupe. Një grup që bie brenda në gropën e sprovës, edhe ky grup është grupi i i cili merr gjënaf mbas së sprovës dhe një grup i cili duron në këtë sprovë dhe e kalon ata me sukses. Ata që do të kalojnë do ta kalojnë me sukses ata në besim të artë vërtet ata të nuk do të thënë nuk do ta kalojnë me sukses ata janë munafiqët nuk kanë ndonjë cilësi të re cilësitë e munafikëve janë ato që kanë i përmendur dhe kanë i folur për ton përpara shikojnë atën kur'an dhe sunet zbatojnë atë në realitetin shikojnë realitet që ta merrni vesh a kanë një rënjuën në këtyre apo jo që të kuptoni pas sa jeni ju prej këtyre njerëz apo jo edhe çdo njeri prej nesh ka nevojë ta masi vetëm dita pëshojë sepse sot është dita kur ne i llogarisim vetëtona Adhe kemë mundësi të regulloj më të kurse nëjësër nuk ka mundësi më për regullim. Nëjësër do, do, do logaritet përpara Allah u zhë kush për e nesh edhe nuk ka më mundësi për të këthyre dhe për të regulluar ma. Të do nda njërës në dy grupe, një grup në cinin ka iman dhe nuk ka në ta hipokrizi. Dhe një grup në cinin ka hipokrizi dhe nuk ka në dërta iman. Në më thënë, me këta njërës të tilë, në këta njërës të tilë dhe vindet sepse gjendja e ty është e tillë, do jeni në gjendje e imanit që do të jetë shumë dopot. Tregonet nga Zubej ibn Adi, thotë, shkuam tek Enes radhiallahu anhu. Edhe u ankova tek Aithut për gjendjen e rën që ne po vuanim për shkak të Hajjaxhit. Hajjaj ibn Yusufi al-Thaqafi ishin një prej mizorëve të mëdhenj që ka jetuar në shekullin e dytë, në mes shekullit parë dhe dytë hidrit. Edhe i thot e njësë i bërë një durim, thot, sepse gjithë do kohë që vjen më mbrapa është me keqë që ka qëmë për para. Në më dhe në shekulli 2 me keqë si i pari, shekulli 3 me keqë, shekulli 4 me keqë, shekulli 5 me keqë, shekulli 6 me keqë, shekulli 7 me keqë, me ndo pak desat vishëm kohëm ton, Allah në rujt në fitët. Thot duroni, thot se çdo kohë që vjen është më e keqe se ajo që ka qenë përpara saj derisa të takoni Zotin tuaj. Këtë gjë e kam dëgjuar nga profeti juaj sallallahu alaihi wasallam ka hadith e transmetuar nga Buhariu. Si, si e transmetoi nga Yunus ibn Maysara, e ka transmetuar gjithashtu edhe me shabi se ka thënë, "Çkemi ne, thot, sa herë që, që na vjen një kohë, çajm pse erdi, edhe sa herë që ikte, çajm pse iku." Kuptimi i kësaj fjale është ja, ata qani se levet ku vjen një kohë sepse u dukshë e keqe. Edhe kur largohet ajo kohë, shikoni kako, umë të keq edhe qani pse iku kjo kohë që ishte e keqe, sepse erë një kohë akom edhe më e keqe. Ne vallahi vllazë kjo është kohë sot. Shikoni në gjithë botën se si janë shpërndar fitmet, se si po hapet e keqja. Se si muslimanët janë mësuar me këtë të keq që nuk u bën përshtypim fare. Dhe kjo është problemi i madh i njerëzit, sepse njeriu kur e ka zemrën e zgjuar, zemra ti është ka jetë dhe ajo e kupton Të vërtetën me kota asaj dhëm kur kur bën një gjunaf. Ndërsa kur njeriu është i vdekur, merr një dele të ngordhur edhe prite. Ndjen gjë dele ngordhur? Kështu edhe njeriu kur zemra e tij është vdekur dhe nuk njeh iman, është zhytur në detën e fitnëve. Ai nuk ndikonu fare me ngjunaf, nuk i bën për shtypje, ditë për jashta, po qëse nuk të bëjnë për shtypje fitnë që janë për jashta, diçse nuk janë po në rregull me Allahun. Po qëse jeta në këto vende duket normale, të duket normale për, për një besimtar, atëhe dije se nuk imë regu më Allah, së dhe mos duke parë që fitë dhe shtohë në koma dhe më shumë, nëse ti e shikon njëtë që jetë dhe që ka normale, me gjithë të fitë në gjunafat më dhaja, edhe duket se nuk kasë dhe problemi, nuk imë shumë regu, atër dije se nuk imë regu më Allah, së dhe të dije se nuk imë regu më Allah, sepse gjunafat janë shtuar dhe më shumë, dhe të të të të të të të të t dhe ku njërë nuk i ndjenë në to dhe më dhëneje shifë dhe kur dhe nuk ka jetë. Nusë Allahë në madhëruat në ruaj në është dhe fitëne. Mëhamdëllë, salatu, salamu, në rasullu, në wala, alihi, mësahmi, jmëjnë, kush është burimin fitëne mehë? kush është burimi i fitnëve. Fitnët, lezër, origin e tyre kanë nga dy gjëra. Nga dyshimet dhe nga epshet. Që këtu burënë fitnët. Nga dyshimet edhe nga epshet vinë fitnët. Fitnët e dyshimet e në fe. Të hedhin në disa njëre disa dyshimet dhe e bërë njërim që të largohet nga e vërteta. Kjo është fitnët. Edhe epshet, shikojnë sa në shtuër të sotë edhe sa të mashtruar dhe të verber njëzit pas tyre, par të kuptuar që fitnet janë shtuar shumë. Edhe burimi këtë dyre, këtë dyre të dyreve vjen nga musbesimtarët. Pre të tyre është burimi, edhe pse ata kanë futur munafik, kanë futur njëzit fityrsha, ose shumë muslimani janë dërzuar sprovëve tyre dhe janë bërë dashi pa dashi e armë në duar të musbesimtarëve edhe i përdojnë ata në safet e muslimave si duan ata, Por origjina e vërtetë ka ardhur për këtyre. Transmeton e Busaidul Khudri nga profeti sallallahu alaihi wasallam se ka thënë: "Ndondiqni rrugën e atyre që kanë qenë përpara ju, për lëm, për lëm dhe para krah, për para krah, derisa kur të hynë në vrimën e Hardhutës, do hyni edhe ju mas këtyre." I tha mua i durgur Allahut: "Kush janë këta? Çifuzë krishterët?" I tha profeti sallallahu alaihi wasallam: "Gushtit e për këtyre." Domethënë, kush janë këta njerëz të cilët ju do të ndiqni për këtyre? Këta janë. Domethënë muslimanët Do t'i imitojnë që fu dhe kështetë Do marrin zakonët e të tyrë dhe i fusin islam Do marrin Lijtët e të tyrë dhe i fusin islam Do marrin Të gjith moralin e të Dhe i fusin islam Pistë lijtët e tyrë dhe i fusin islam Dhe i fusin shëqërin islam Dere sa kur fynë do hyshën shëqërin islam Nuk do dëllo dët do Këta njërës të zirë ti i shikon A janë musliman, a bo qar janë Nuk i dollo farë Nuk dollo, nuk ka në sëllëshen për shka kësa ata ka nëra në fitën e po po i vetën pashëm. Trekon hodejfe, radhjallohan u thot, ndëndishni hap pas hapi dhe gjurëm pas gjurëm e ata që kanë qenë për para jush, thot. Nuk e nga të roni hapat e tyre, nuk e nga të roni, nuk gëbonë nuk, bini, nuk, nuk, nuk në, në, në të tyre, thot, hap pas hapi, një mi, thot, edhe kam përtu, thot, kam për të zgjidhur halkat e Islamit me halka, janë të lidhura me një tjetër në fort. Kam për të zgjidhur halkat e Islamit një nga një, një nga një, një. Një, një me këta njerëz të cilët quajnë kënari të ndjekësh kafirat, të ndjekësh zakonet e tyre, të ndjekësh parimet e tyre, mburrën kur ata bëjnë siç bëjnë kafirat. U duhet që kënaria vërtetë arrihet vetëm për hyrë në ekoja Allahu i Madhë Allah i Madhur ka treguar në Kur'an Kërënë në kërënë rinë vërë të të të këvatëm Allah Dhe të gure tjë dhe besim të arve të cilët Ja dhe të të ikojnë kërën kërënë rinë Allah Subhanu të ala Thot, do largohen dhe do ndahen Haukate Islami një një një Me këta lunjërëzit të cilët I ka në fitën e në popojnë përshëm Edhe e para gjithë që do largohet është frika Ndhe Allah në namaz dhe për qëndrimin namaz Dhe e sa thot, nuk shik Në gjithë në i xhamit të tër, një person të vetëm nuk shikon që është i përqendruar në namaz, të gjithë kanë fluturuar mendin, Allahu e narujt. Edhe derisa do vi një kohë të fundit, shikojni se çfarë thotë. Do vi një kohë që disa njerëz do thonë, nuk ka sot më hipokrizi tek Ummeti Muhamedit. Wallahi. Shikojë këtë sot dhe dëgjojë se çfarë thonë njerëzit. Ku ka sot hipokrit? U duket u çuditshme kur u thua që sot ka hipokrit, kur tregon disa hipokritëve. Ose kur të të sonë në i, i personin cili ka dalë haptë të zi që është hipokrit Vë duke të shudi për të nëgjeje Masë dhu vje dhe keq Ndërkohë që kjo është e që të gërë hodhejfe Që kur të shtohet pislikua a i shumë Sa njëzit bënë si që fu dhe kështeret Atëherë dë thonë nuk kasët hipokrizima Ska këse e mbërgjithësoj Kush ka shpëtuar për hipokrizismë të vërtet Ka të shajmë vete të tyre Fot derisa të vi një kohë që do të thon njerëzit iku hipokrizie nga umeti Muhamedit. Edhe thot fodhefia po punon namazë ku shkoi? Namazet që po tisim rregull me Allahu Subhanu Teala, mos kish hipokrizi, dishim rregull me namazet. Por derisa ata nuk kanë rregull me namazet, nuk i falin ato me xhamat, nuk i falin kohën e dyre atëra ata kanze si hipokritësh. Pastaj thot kanë humbur ata që ishin përpara nesh sepse ata nuk faleshin si faleshë profeti i tyre. Këta janë ata që e proginë shtronin kaderin, edhe këta janë shkaku i ardhjes së Dejxalit. Dhe Allahu i madhëruar uajep atyre me merit, ta meritojnë dhe që që ti janë ata domthonjë ndjekësit e Dejxalit. Kjo është fjala e Hudhefis. Edhe kjo është koha në cilën ne jetojmë. Allahu e di më mirë se çfarë do vijnë më brapa. Por koha e Dejxalit duket shumë afër. Dhe fitën janë shtuar shumë edhe para përgatitjeve për ardhin e tij. Kan arritur kulmin. Ka ngelur vetëm se dali e tu thot njerzo që është Zot, Allahu lëruajt, edhe profeti sallallahu aleyhi dhe sallam ka treguar që fitnë e djalit e sfitna e më e madhe që ka ekzistuar dhe do të ekzistojë ndonjëherë. Edhe se Zoti ion nuk shikoi në ndjenja. Ne do ta shikojmë Allahu subhanahu wa taala vetëm naheret. Edhe për këtë arsye ta dijmë të gjithë që djalit nuk është Zot, por është vetëm një mashtrues. Thot pas Imam el Ajurri E nisi ka përmendur hafidën në librin e tij që ka folur për Fitnet dhe ka thënë shikoj gjendën e muslimanëve, vallallai thot, thot imam anxhurri para afro më shumë se 1000 vjetësh. Thon shikoj gjendën e muslimanëve. Shikoj gjendën tek udhërimet e tyre, shikoj të shit blerja. Shikoj gjendën e tyre domun tek martesa, tek divorci, edhe tregon edhe tek veshjet, tek ushqimet, shikoj se si ata thot janë prongjësuar me çifutë më kështërat. Kur ai i thot për këtë çfarë do themi ne sot? Ne do të themi sot, ne, ne do të themi sot sipas Terezis tonë që ne ju më dëvojshmë se sa hapët. Kjo i vije. Sepse sot njerëzit jo vetëm që nuk u duket se kanë rënë fitunë, por u duket që ata kanë negrat më të natë në qetësohet fara para asgjë, i duket çdo gjë dys, dënjaja dy dys. I duket doman që jemi shumë rregull me imanin, edhe pse ka ngjer vëmëm gallata të ditën tërnatën, dhe jenëm shikoh, shikoh të natën dhe jemi në rregull. Shiko shiko ato pislliqjet e televizorit atje. Qiesh ngjerë motopështiqe dhe kur edhe po që se ka kufrënto, edhe pastaj i mrequn. Falat namazin tër ditën më ajmenën te dynjaja dhe namaz fillo llogëca dyqan e dunjaja, edhe namazin, ke. Edhe pastaj kur merr namazin, thuj, ne jemi domosdoshm. Nuk jemi në më pazëtre, i din gjithë. Prisni bazaj se do të vi për Allahut. Derisa kur të vi te Dxjali, po profeti sallallahu selam do shkoj personit te Dxjali. I duket vetë besimtar. Kshu i duket vetë, vallallai mos e mashtroj asnjërin për nevojën e ti. Mos e mashtroj vetë atë ti duket si ul burri mirë, po do shkodet do xhali. Edhe ti duket vetë se besimtarë do ta besojë do xhalin, do bërat besimtarën do xhalin dhe qafirn Allahun. Allahun e ruajt. Allahun e ruajt në çdo fitnë. Fitë të nshutur do të shtohen dhe më shumë. Edhe i lumturish janë i cili kapot pasitaret Allahut, largohen nga gjunafa dhe ruajn veten e tij përpara se të vinë një kohë, sikur të vinë fitët e mëdha, që janë si dalngët Si dalgët e furtunave, si dalgët e deti që vinë nga furtunë, atëherë nuk është pëton dhët njërë ju më vëktëm se punët i e mirë. Lusë Allah në më dhuruar të në rujë nga shtë të fitëne, Lusë Allah në më dhuruar që nëse të dëshiron për njërzit fitëne, të në marë i shpirtin ne për pasë të vinë të fitëne. Lusë Allah në më dhuruar të i ruë e zemërë tonë nga fitënet, Lusë Allah subhanu të alti zbardhë i zem të parën në fitnë Allahu shpëton nga 30 kamet